trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 11 octombrie 1975, Bruce Springsteen a reușit în sfârșit să intre cu o piesă în top 40, abia la al treilea lui album și când unii producători muzical se pregăteau să spună despre el că s-a născut talent și a murit speranța. Born to Run. Piesa dă și titlul albumului, care a devenit în cele din urmă un mare succes comercial, a ajuns până pe locul 3 în top Billboard, cu 6 milioane de copii vândute, a devenit și unul dintre cele mai apreciate albume rock din istorie, plasat de revista Rolling Stone pe locul 8 în topul celor mai bune 100 de albume din ultimii 20 de ani. Criticii îl descriu drept un album magnific plin de rock solid, impregnat de mituri în americane. Cum spuneam în 1975, Bruce Springsteen, care avea deja două albume lansate la 26 de ani, se zbătea în Unimat, deși criticii care reușeau să-l vadă cântând erau impresionați. Born to l-a adus peste noapte în atenția întregii națiuni, de unde n-a mai plecat niciodată. The Boss este și azi unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști americani și încă face turnee și concertează plin de energie la 70 de ani. Fraților, iubesc pe americani, practic la e în fiecare zi. Azi e ziua piței cu cârnați. Sure like Mai ai treabă care sunt originile, nu contează. Certe, cred că în fiecare stat e ziua câte unei pizze, o dată pe săptămână e prilej să mănânci câte o pizza. Americanii, v-amintesc. Am că Au inventat. Au inventat, <laughs> <laughs> inventat pizza-pai, adică au luat pizza italienilor și au zis, cred că s-a întâlnit italianul cu irlandezul și polonezul, le-a dat pizza și au zis să ia bănele, murindă foame. Ce nu vrei să facem o franzelă adevărată în loc de blat? Și au făcut pizza-pai cu blat dospit, pizza. Pai de la plăcintă. Crescută, da. da. Și ei au zis: băta italiana asta nu e pizza, e plăcintă. Ei, hai să-i zicem pizza-pai. Ei, de altfel, au dat bust mai multor preparate italiene. Ei sunt cei care au luat boloniezele și au început să le fiarbă în lapte. Da. sau Să pună Știu, smântână, pun de smântână aia grasă. peste tot, e îngrozitor. Au inventat sosul Alfredo, care este un sos alb pe bază de smântână foarte grasă. Lapte, totul e gras și mult și alb. Și asta e cu americanii noștri, ne sunt foarte dragi la mulți ani pizza cu cârnață. Am vorbit de muzică, am vorbit de mâncare, să vorbim și de bani. 11 octombrie 2005, un Rolls-Royce Silver Shadow din 1974, una dintre mașinile care a lui Freddie Mercury, a fost scoasă la licitație de către sora sa, Cașmira. Mașina fusese condusă de Freddie până la moartea sa din 1991. Organizatorii licitației se așteptau ca aceasta să se oprească în jurul valorii de 18.000 de dolari, dar câștig un cântăreț ucrainean A plătit aproape 120.000 de dolari Mașina avea aproximativ 100.000 de kilometri la bord Piele de culoare gri, cutie de viteză automată Un telefon pentru mașină Și un radiocasetofon Se spune că în mașină se afla și o cutie De șervețele Clinics men Size Cumpărată chiar de către wow. Freddie Mercury să-l ascultăm atunci pe Freddy la final de săptămână în deșteptarea. Să aveți un weekend minunat. Vlad vă așteaptă împreună cu Moise, la avocatul diavolului la unul și un sfert. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!